Главният фактор 12 та лекция от младежки окултен клас, 8 година, изнесена от учителя на 9 ноември 1928 година, София Изгрев. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление преди да разгледате подробно романите «Клетниците» и «Война и мир», какво можете да кажете за вътрешната страна в характера на Його и Толстой? Те са от различни раси и от различни нации. Його произхожда от латинската раса, а Толстой от славянската. Поради това различие те не могат да пишат еднакво. Всички народи живеят при различни условия, затова и писателите им се различават. Писател, който живее в полярните страни, пише за снеговете и ледовете. Който живее в тропическите страни, пише за големите горещини, за циклоните, за слоновете, за големите змии и т.н. Всеки писател описва това, което вижда около себе си. Когато разглеждате двама писатели, ще ги поставите при условията, при които живеят. Единият писател минава за светски, а другия за духовен. Кой от двамата е по-богат на образи? Как познавате, че някой писател е духовен? Ще кажете, че той пише за небето, за рая, за ангелите. Откъде знае той тези неща? Бил ли я някога в рая или на небето? Виждал ли ангели? Ако сам не е видял това, а пише за него, то не отговаря на действителността. Какъв писател е този, който пише неверни неща? Ще кажете, че това, което описва, е приблизително вярно. Така не се говори. Истинският писател трябва да описва само онова, което непосредствено е видял, преживял и разбрал. Какво ще кажете, ако като учен правите своите изследвания на една река? За да дадете точно описание на реката, вие трябва да проследите цялото и течение, да видите пъти по който тя минава, препятствията, които среща и тъй нататък. Но първите изследвания се различават от тези, които са правени преди десетина години. Първоначално реката е текла спокойно, безпрепятствено, без никакви бентове. Ала след 10 години виждате много бентове по течението й. Като учен човек, вие търсите причината за тези бентове и се произнасяте, че те са направени от воденичари, фабриканти с цел да използват нейната енергия. От тук вадим заключението. Всяко явление в природата има своите дълбоки причини. За да се обясни явлението, човек трябва да проникне в причините, които са го създали. Хиромантиците, например, като изучават човешката ръка и пръстите, обръщат внимание на формата на пръстите и ги делят на конусовидни, възлисти, лопатовидни и т.н. Но това не е достатъчно. Като се изучават ръцете и пръстите, трябва да се обяснат причините, защо някои пръсти са възлисти, а други коносоведни. Ще каже някой, че пръстите му са възлисти по наследство, от деди и прадеди. Това до някъде е вярно, но защо на друг някой пак по наследство пръстите са коносоведни или лопатести? Всяко нещо има своите причини, които трябва да се знаят. Не е достатъчно да кажете за една река, че пътят ти е такъв или онъкъв, но трябва да се знаят причините, защо някъде върви равно, гладко, а някъде среща бентове, които я подпушват. Да се върнем към Юго и да видим кои са подбудителните му причини да създаде един герой като Жан Валжан и какво иска да изнесе чрез него. Його живее в едно културно общество, са строго определени закони и порядки. Той иска да хвърли светлина в умовете на своите съвременици. Да им покаже какви са последствията от неспазването на тези закони и наредби. Същевременно иска да даде ново разрешение на един социален проблем. Всъщност, съществували ли са като типове Жан Вължан, Жавер, Епископ, Мириел? Те съществуват като колективни типове, а не като единични. Защо Жан Вължан мина през толкова големи страдания? Защото открадна един хляб, за да задоволи глада си? Защо в латинската раса съществува такъв строг закон против кражбата? Според този закон, Жан Вължан беше наказан с 5 строк строг затвор. Като прекара известно време там, направи опит да избяга. В разказа си за Жан Вължан, Його иска да покаже на хората какво влияние оказват условията на живота върху характера и психиката на човека. Една трябва да имате предвид. Когато се разглежда един въпрос, той трябва да се постави на строго научна основа. По думите научна основа разбираме разглеждане на известен въпрос странно, в зависимост от съотношението му с други въпроси. Ако искате да разрешите една математическа формула, на първо място трябва да я поставите с други, да видите как е извадена тя и тогава да говорите за приложението ѝ. Как мислите? Раждат ли се формулите или се създават? Създават се. Например, Питагор не роди формулата или правилото на своята теорема, но я създаде. Има случаи, когато възгледите създават научните твърдения. Например, възгледът, че външните условия създават и добрите и лошите хора, е доведен до научно заключение. Обаче има случаи, когато научните заключения почиват на строго математически изводи. Например, твърдението, че доброто представлява здравословно състояние на човешкия организъм, а злото – болезнено състояние – е получено като резултат от ред математически изчисления. В този смисъл доброто и злото представляват полюси на една същина. Доброто представлява сладък, зрял плод и който го яде винаги е здрав. Злото представлява кисел на налозрял плод и който го яде поледува. Но животът се проявява между доброто и злото. Нито само с са сладки неща се живее, нито само с кисели. Те взаимно регулират своите сили. Ако съществуваха само сладки неща, животът щеше да се обесоли. Ако съществуваха само киселини, животът щеше да се разруши. За да се проявява правилно, животът се нуждае еднакво и от сладки и от кисели неща. Много окултни писатели се произнасят за доброто като проява на любовта в живота, като зрелите плодове на любовта. А злото представляват киселите незавършени плодове на мъдростта. Значи добро и зло имат отношение към любовта и мъдростта. Един ден и злото ще се превърне в сладък, добър плод на любовта. Че това е така, виждаме в героя Жан Вължан – Злото в него се превърна в добро, в плод на любовта. Всички учени хора и писатели вярват, че злото може да се видоизмени, да се превърне в добро и лошите хора да се поправят. Колкото е от значение превръщането на злото в добро, толкова е от значение за човека да знае причината за проявите на доброто и на злото. Ще кажете, че средата и условията са причина за създаване на доброто и на злото. Това е от части, вярно. Ако условията и средата наистина правят човека добър или лош, това показва степента на неговата устойчивост и интелигентност. Има хора, които се подават на окисляване като металите. Има хора, които не се подават на окисляване. Златото не се подава на окисляване, Платината също. Мета, калаят, лесно се окисляват. Коя е причината за окисляването на елементите? Сродството им с кислорода. Лесно се окисляват у нези елементи, които имат голямо сродство с кислорода. Онези, които нямат сродство с кислорода или имат малко сродство, не се окисляват. Във връзка с окисляването на елементите се явява един обществен въпрос – защо се пие много вино? Защото има много консуматори. Защо се яде много хляб? Защото хората имат голямо сродство с него. Някои хора, като българите, например, ядат много хляб. Защо? Сродството им с хляба е по-голямо, отколкото на други народи. Както съществува сродство между елементите, така съществува и между хората. Затова казваме, че царската дъщеря може да се ожени за царски син. Вероятността е 100%. А не може да се ожени за един свинар. Между тях няма никакво сродство, т.е. няма условия. Това не значи, че ако се откаже от свинете, свинарият има възможност да се ожени за царската дъщеря. Не само свинете са пречка за това. За да се ожени за нея, той трябва да бъде интелигентен, разумен, да има добро и благородно сърце. Интелигентността и благородството са условия, за да се яви сродство между две разумни души. Но си съзнават, че не са добри и се питат, защо не могат да проявят доброто. Естествено е да съжалява човек, че не е добър. Защо съжалява? Защото не може да се ожени за царската дъщеря. Защо не могат да се ожени за царската дъщеря? Защото пасеш свинете. Обществения серой не позволява на царската дъщеря да се ожени за свинар. Какво представлява свинарството? Занаят, при който човек прави погрешки и престъпления, а като греши, той не може да прояви доброто. Като пасе свине, човек се влияе от тях и не може да се повдигне. Затова българската поговорка казва – «С какъвто дружиш, такъв ще станеш». Трябва ли свинарият да дружи с свинете? не трябва, свинете могат да живеят и без свинар докато са в диво състояние те не се нуждаят от свинар човек сам си създава нещастието, той улавя свинете от гората вкарва ги в кочината и се назначава на служба да ги пази свинете нямат нужда от господари, от проповедници учители, за да ги учат как да ровят земята те знаят това изкуство няма нужда друг да ги учи Смешно е положението на свинария, тръгнал стояга сред свинете да ги води на паша. Той си мисли, че върши някаква работа, а всъщност напразно губи времето си. Свинарството е най-долният занаят, който човек може да избере. Това са разсъждения, които дават право на сока на мисълта. Ще кажете, че занятите, които човек има, са резултат на обществения строй. На кой обществен строй? Вие знаете, че един обществен строй се предшества от друг, но кой строй е миродавният? Кой строй е по-добър – миналият или сегашният? Нещата се познават от проявите и последствията им. Ако днес намерите някъде останали трици от брашно, вие заключавате, че преди вас са живели хора, които съмляли житото, пресявали са го и са яли чисто брашно, а триците са хвърляли. Вие взимате триците, пресявате ги още веднъж, изваждате хранителните елементи, а непотребните изоставяте. След вас идват други хора, които използват вашите трици, взимат нещо от тях и непотребното изхвърлят. Това са все култури, които си взаимстват по нещо, и се хвалят със способността си да се нагащат към новите условия. Първите култури са имали по-богати условия и възможностите от последващите. Важното е всяка предшестваща култура да остави на последващата не своите трици, а онова, което е вечно, неизменно и съществено. Чистото брашно е същественото, а не триците. Сегашните хора трябва да мислят по нов начин, да се откажат от старите си възгледи и разбирания. Дойдат ли до науката и живота, те трябва да се откажат от всички дребнавости, от всички убити и огорчения, да не се занимават с обикновени неща. Това значи да придобие човек истината. Според някои наречена голата истина, а според нас, красивата истина, да разглежда въпросите обективно, по божествен начин, да знае причините и последствията на нещата. Като се говори за причини и последствия, мнозина се спират върху въпроса за грехопадението и търсят причините, защо и Адам и Ева са съгрешили. Една от причините е непослушанието. Те не изпълниха думите на Господа, който им каза «Яща от всички плодове, с изключение на плодовете на дървото, запознаване на доброто и на злото». Втората причина е користолюбието. Те пожелаха да опитат всички блага в рая и да ги задържат за себе си. И третата причина е желанието им да изпъкнат над другите. Змията каза на Ева, че ако ядат от забранения плод, ще станат подобни на боговете. У Ева се яви желание да стане като бога и тя престъпи за повета, която им беше дадена. Това е личното чувство в човека, което го кара да изпъква над всички. Има ли право човек да храни своето лично чувство? Поначало всички хора са еднакви. Всички се излезли от един и същ източник. Срещата, например, две реки в природата, които излизат от един и същи извор, тъкът в една посока, успоредно имат еднаква дълбочина и дължина. По едно време едната река получава няколко притока, които я правят по-дълга, по-дълбока и пълноводна. Другата остава в първоначалната си дължина и дълбочина. Реката, която има притоци, подчертава своето преимущество на другата, счита себе си за по-силна и по-голяма. Това я прави горда. Така се отнасят и хората помежду си. Онзи, си, който е чел повече книги, изучавал е повече науки, се счита за по-високо стоящ от другите и започва да се гордее. Той иска да изпъкне над всички. Да се покаже пред хората, да го ценят и уважават. В какво се заключава неговото преимущество? В притоците, които са го направили пълноводен. И простият човек може да стане учен. Достатъчно е да ставляят няколко притока в него, за да му предадат особени качества. Двете реки могат да се различават, освен по пълноводност, още и по чистота. Едната река тече по каменисти места, затова е чиста. Другата тече през различни почви и носи в себе си тиня кал, която я е размътва. В началото двете реки са били еднакво чисти, но в края втората река е изгубила чистотата си, размътила се. Първата река се уподобява на чист, праведен човек, а втората на грешен. Как мислите? Праведният от само себе си ли става такъв? Условията го направиха праведен. И грешният човек не е станал грешен по собствено желание. Условията са го направили грешен. Двамата писатели, Юго и Тустой, разглеждат едни и същи въпроси от живота, само че Його ги разглежда индивидуално, а Тустой общо. Юков си има като действащи лица Жан Вължан и епископ Мириел, а толстой Наполеон и Котузов. Югоф поставя Жан Вължан от една страна преследван от Жавер, а от друга страна облагодателстван от епископ Мириел. Толстой поставя от една страна Наполеон със своята армия, а от друга генерал Котузов. Единият напада, а другият се отегля. Наполеон изкушава Котузов и му казва, бъди герой, започни да се сражаваш. Но Котузов се отегля навътре в Русия, с което увлича Наполеон и го отдалечава от военната му база. Котузов отстъпва съзнателно и казва, колкото по-навътре влезе неприятелят, толкова по-голяма е възможността за нас да го атакуваме. Наполеон иска да застави неприятеля си да се сражава с него преди да влезе в Русия, да го срази и да стане цар, да почини Русия. Това е щеславието, което го предаде. Котузов му отговори, че той не може да победи тази голяма страна, която сама се пази. В своя роман Толстой изнася идеята за божествения промисъл, който регулира нещата. Изъпшно Толстой пише открито. Той си служи с действителни лица. Наполеон и Котузов. Докато Юго са с фиктивни, Жан Валжан и епископ Мириел. Толстой работи в по-широк мащаб от Юго. Наполеон вярваше в себе си, а Котузов в Бога. С това Толстой изнесе идеята, че печели онзи, който вярва в Бога. Той всякога има над на този, който вярва в себе си. Юга пък сложи своето убеждение в устата на епископ Мириел, който казва «За да повдигнеш ближния си, трябва да вярваш в него. Този си е твой ближен, в когото вярваш и поставяш на едно ниво със себе си». Епископът поступи благородно с Жан Вължан, с което го повдигна, за да не го предаде в ръцете на властта той каза, че му е подарил свешника, който бил негов, но той добре е разбирал, че същината на живота е в ръцете на онзи, който го е вложил във всяка душа. Толстой изнесе идеята, че когато хората повярат във великия живот, в Бога, войната ще престане. Същевременно той прокарва идеята за гениалността и казва, че не е гениален онзи, който избива хиляди хора. На Наполеон се гледаше като на гениален човек, но Толстой отрича тази гениалност. Задачата на Наполеон не беше да завладее света и Котусов му показа, че не може да завладее даже Русия, а още по-малко целия свят. Толстой и Його разглеждат едни и същи социални въпроси, но между тях се явява спор, защото възгледите им не са сходни, то той казва, че единствен фактор в живота е Бог. Той регулира живота както на отделните личности, така и на обществата и народите. Його поддържа възгледа, че хората и обществата са главните фактори в живота. Няма защо Бог да се меси в отношенията. Единият постава Бог в къщата, а другия вън от къщата. Онзи, който не допуска Бога в къщата си, има господар – който не обръща внимание на неговия живот. Той казва, «Аз давам къщата си под найем. Как живеят мъжът и жената, не се интересувам. Могат да се карат, да се бият. За мен е важно да пазят къщата, да държат в изправност инсталацията, канализацията и да си плащат честно». В този смисъл, всеки трябва да си отговори собственик ли е на къщата, в която живее или е наемател. Никой човек не е собственик. Сегашните хора са наематели. Природата не е установила още частната собственост. Тя допуска човека да живее под найем известни години от една до 120 и като мине този срок, изпраща господари на къщата да си я вземе. Той казва, ще излезеш вече навън, ще не къщата, защото искам да я поправя. Сегашните хора се намират в големи мъчнотии, не могат да дойдат до правилното разбиране на живота. Това виждаме и в Толстой и в Йога. Кой от двамата е по-прав? И двамата са прави. Вярно е, че и индивидът, и обществото, и Бог са фактори, но те трябва да се съединят в едно цяло. Индивидът, семейството, обществото, народът са удове на божествения организъм. Малките единици не трябва да се противопоставят на големите, а големите не трябва да се противопоставят на Бога. Народите не трябва да мислят, че могат всичко да направят и те са в зависимост от нещо по-високо. Индивидът е в зависимост от обществото. Обществото е в зависимост от човечеството, а човечеството от Бога. Индивидът разрешава своите проблеми според законите на личния живот, обществото според законите на обществения живот, човечеството според законите на целокупния живот. Най-накрая човек ще дойде и до законите на Бога. Само така ще има правилно схващане за живота. Законите на индивида не са приложими към обществените и обществените не са приложими към общочовешките. Който се осмили да наруши един велик закон, ще опита пръчицата на майката природа, която има за цел да го възпита. Съвременните хора са разделени на категории. Едни вярват в себе си, други в обществото, а трети в бога. Трябва обаче да се даде нова насока на човешките възгледи. Когато обществото те атакува, ще знаеш, че това е Наполеон и ще постъпиш като Котузов. Ще отстъпваш и ще се закрепваш. Ще запалиш Москва, т.е. ще я пожертваш, за да спасиш свободата на Русия. В случая Москва представлява човешкото начало, а Русия – божественото. Наистина, човешкото трябва да се жертва за божественото. Днес не воювате вие, а Наполеон във вас. Защо Його внесе козет като действащо лице? Защо трябваше Жан Вължан да се влюби в козет? За да разреши, чрез себоотричане, един социален въпрос. Като се отказа от козет, човешкото в себе си, Жан Вължан даде ход на божественото начало. Козът представлява Москва. Ако Жан Вължан се беше оженил за нея, Наполеон щеше да превземе Русия и да стане нейен господар. Той отстъпваше както Котузов и по този начин спаси Русия. Във война и мир Наполеон се явява още в началото и остава до края. В клетниците Наполеон се яви освен в лицето на Жан Вължан и в лицето на Мариус, който са ожени за козет. В началото на романа Наполеон се явява в лицето на обществения строй, който осъди Жан Вължан на петгодишен затвор, откъдето той успя да избяга и се изложи на преследването на властта. Като четете романите на на юго, трябва да правите тънък психологически анализ да схванете дълбоките идеи, които се крият в ума и на двамата. Права е идеята на толстой, че трябва да се отстъпва, но само с отстъпване въпросите не се разрешават. И Христос казва «Не противи се на злото». Котузов е приложил тази идея. Спаси Русия чрез отстъпване. Силният може да се противи на злото. Слабият трябва да отстъпва докато се засили. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 12 лекция от младежки окултен клас 8 година, изнесена от учителя на 9 ноември 1928 година Сафия Искрев.